надовго. А чому, як ви думаєте, дуряка згадав листі Венчука? Тут уже нічого вам не скажу. Цілковита загадка для мене. З Дмитром Кириловичем він мені здавалося навіть приятелював. Ну, не без того, звичайно, що мідетісь про справи не посперечатися. Але ж Венчук і на похороні був, і на поминках. Так поговорити з ними, самі переконайтеся. Думаю, що й він небагато підкаже. Ви ж з ним говорили про це? Звичайно, він теж нічого не розуміє. Якова, Степановича, а на квартирі в дедуряки ви бували? Чи бачили його в домашніх умовах? Ні, хоч треба було побувати, тим більше, що дружина приходила, скаржилася. Ви ж він у нас не так довго і працював? «На що скаржилася дружина?» «На чоловікову пиятику?» «Як реагували на це?» «Говорив з ним. А він що?» «А те, що в цих подібних випадках кажуть, то жінка, мовля, перебільшує, надто драматизує, нічого страшного нема. А як їм до дружини сталося?» «Розумієте, я ж говорив з ним, як керівник з підлеглим. Це ж не те, що розмова між товаришами, друзями потрібно, Звіряються один одному В таких інтимних справах Та здається мені він дружину Цінив Розлучатися і не думав Зате вона думала Попереджала його, що залишить Поїде геть від і Якщо не припиниться та нескінченна пиятика Вона мені казала це І я йому переказував Він лише скривився і каже Не кине Тільки лякає Я вже й сам думав а якщо вона все-таки вирішила розлучитися з ним? І він під враженням цього взяв, та й, але, звичайно, знову ж таки, мусив бути дуже п'яним. Немоголі відзначаю, що така думка раніше майнула і в мене. З дому того дня він пішов уранці. І більше вже не повертався. Просто з роботи кудись повіявся, Напився з кимось і опинився під машиною. А наступного ранку мав же виїхати до Навроцького відрядження. Йому командировочне посвідчення підписав. До речі, чим було викликано його відрядження? Юрків казав мені, що був проти цієї поїздки. Так-так, пригадую. Роман Михайлович щось таке казав по телефону. Але мені якраз дзвонили по-білому. Він киває на білий апарат, і я не міг вислухати, чому саме він проти. Так чого ж бідоляка мав їхати до Навроцька? Ми з тампечної заводу одержуємо облицювальну плитку, з якої у нас завжди біда. Ну він зайшов і каже, що треба їхати вибивати з них. І ви дали йому рекомендаційного листа, так? Я якого листа? Нічого не давав, він і не просив. Навпаки, сказав мені, що в нього на Навроцькому заводі є давні приятелі, і з їхньою допомогою він ще пригадує казав, ніби йому треба в Навроцьку владнати якісь особисті справи. Які? Поняття не маю, не цікавився. Просив він у зв'язку з цим виписати відрядження на два-три дні більше. Я дав дозвіл, подумаєш, велике діло. Але ж він у приймальні. Друкував якогось листа, котрого ви мали підписати? Уперше чую. Це вам секретарка сказала. Одну хвилину. Він натискає кнопку і коли секретарка входить, запитує. Лідія Петрівна, якого це листа ви друкували, Антону Васильовичу в понеділок, коли він збирався у відрядження? Я не друкувала він сам. Вона повторювала все те, що розповідала мені. Була зайнята, друкувала звіти для главка, і Антон Васильович сам на малій машинці надрукував потрібного йому листа. «Дякую, можете йти, коли вона зачиняє двері, керуючи знизу плечима? Поняття не маю, що він собі друкував». Але Лідія Петрівна казала, що він з тим надрукованим папірцем знову зайшов до вас. «Так?» Він зводить до перенісся тонкі світло коричневі брови, намагається пригадати. Можливо, справді, наче двічі тоді.